Петра Верегі, Примітка 16 січня за старим, а 29 за новим стилем, поклонінням чесним веригам, кайданам святого апостола Петра. За народним віруванням Це останній день зими, на цей день припадає чимало прикмет. Якщо напередодні Петра Вериги ніч місячна і на небі видно зорі, літо врожайне буде, а рік щасливий. Якщо ніч понурам, то й рік понурий, не вражай пошись на худобу. Як мороз у цей день, то літом спека. Якщо дворова птиця, гуси, качки, сидячи на снігу, машуть крильми, ніби пливають, буде відлига. Те саме, як пси качаються по снігу. Як уночі місяць обгородиться хмарами, буде вітер». Гайвороння кряче у цей день на метелицю. У цей день, так уже здавна ведеться, Люди розповідають байки про зиму. У старих, звісно, все краще було, Вони і зиму вихваляють, Колись була, мовляв, сильнішою. Що це кажуть за зима? Ось колись була зима, Птиця на лету мерзла, У скотини хвости відмерзали, а як линуть бувало вгору в воду, то відразу і замерзне, на землю шматки льоду летять. То була зима, а тепер, бачите, як тепло, і не похоже, що зима. На Петра в Ригі не перуть.